Og velkommen, kære medværter. Vi er nået til afsnit nummer 16, den en halv af filmen Sofa. Afsnittet hvor vi snakker om, hvad vi har set senest. Og øh, jeg er sammen med Mathias. God aften, eller goddag alt efter, hvornår I lytter. God Goddag. Og jeg ved ikke, hvem er der skal starte med at sige, hvad den film, det er senest. Er der nogen, der melder sig? Du piger på mig. Du vil sidde jeg gør det. Den film, jeg har set den sidste, det er den her lille fine komediefilm, der hedder Tæt jeg var ikke særlig glad for. Øh, men I har også set den? Yeah. Ja. Okay. Jeg kan ud fra, at I kan bedre kunne lide den, er Sikkert. Jeg synes, jeg synes, som den var okay. Altså, det er jo, den var forventet, vil jeg sige. Det, det, det er jo en Seth Fallen, Så man forventer ikke så. Man har ikke så meget høje forventninger til den. Nej. Jeg er glad, men altså I forhold til A Million Ways to Die in the West, så er den væsentligt bedre. Ja, jeg ville også kan sige, at den var væsentligt bedre <laughs> end A Million Ways to Die in the West. Okay, det har jeg aldrig set. Ej, det hører du heller ikke. <laughs> okay. Jeg ved godt, kan jeg godt se en film, og så sådan, det var lidt åndssvagt eller dårligt, eller, eller, og så er det bare det. Nej, men, man har selvfølgelig lov til at dårlige dårlig film og man gør dem vilje lege. Men der var et eller andet ord, der irriterer mig rigtig meget, og måske er det fordi, at jeg forestiller mig... at Du kan nok ikke lide det <laughs> jeg kan heller ikke lide Transformers, men det er ligegyldigt ligeglad med. Altså, det er ikke fordi, jeg har en eller anden passion over, at jeg kan lide det. Men, øh, men det har jeg overfor tæt, jeg, ved ikke, hvad du jeg tror måske dukken tæt, og den måde du har et eller andet, der bare piger der <laughs> Det kan godt være, ej Jeg, Amen, jeg, jeg tror egentlig, at største trækplads for mig er på den måde, hvor de inddrager Sam Jones i den. Det synes jeg er mega sjovt, men også fordi, at jeg har filmen Fast Gordon fra 1980 og slægtene hjemme på hylden Og det er mm. altså bare virkelig en kul film, og så, så drager mm. de til ham har i sådan en central rolle i filmen alligevel altså, ja. det, sy det synes jeg var morsomt Uh, så det var det, der trak virkelig meget for mig, altså derudover så var der sådan lidt plat humor og sådan ja. Men lige det der med Sam Jones, det synes jeg var fedt Okay, jeg ja, ved det var nok, det var, det var jo helt enkelt Men jeg ved ikke, jeg tror det der med at, at, at enten film tror at den er til mig, eller jeg troede den var til mig mm. Og så den bare overhovedet ikke er det, rammer siden af, det er måske det der irriterer mig så meget Fordi jeg ved godt, Transformers er ikke lavet til at kunne lide den Altså den til andre folk, det er fint nok Men men det er det der med, at jeg synes, ikke, at jeg synes, at jeg synes at jeg stort set ikke, at der er nogle jokes, der er sjove Det virkes om, filmen filmen handlede sådan lidt om at Det handler om at blive moden Og være ansvarlig Fordi man er et bestemt sted i sit liv Det synes jeg heller ikke, den egentlig er jeg overhovedet tog særlig godt fat i, Eller den lavede nogen udvikling han af Og så, jeg synes bare, ja. Og det der forhold mellem Hun er sådan succesfuld og nogenlunde ambitiøs Og han er bare sådan fuldstændig waste of time Og det er bare sådan, det virker overhovedet ikke troværdigt noget af det her så Altså, det skal den måske heller ikke, når det i filmen, men... Nå, men du er da også sammen med dig, Christian. <laughs> <laughs> ja, vi går. Hun, er, hun hænger lidt, men... Uh... Nå, jeg tænker bare, okay. okay. Prøver, det er ånd. Jeg, at... jeg tror, jeg kan vende jeg jeg den. <laughs> <laughs> så... Nej. Jeg har lyst til at teste din film ansigt på ansigt. Eller hvad? Eller? Men jeg så ja. den i fjernsyn, så det kan jeg ikke. ikke? <laughs> Jamen, altså, den første film, jeg vil komme ind på nu her, det er egentlig <laughs> ja, Det er en film, der hedder The Scribbler, som jeg så på en af de der net netjenester. Ja. Jeg tror, det var Netflix, den amerikanske. I bund og grund en lidt dystere film, men meget mere i stil med Sucker Punch end de væsentlige øh, film. Altså, sucker Punch? Altså... Ja, altså, der er lidt med en pige, der har en personlighedsforstyr. Og så har hun fået en maskine, som gør, at hun stille og roligt kan slette de ekstra personligheder. Men hvad for en personlighed ændrer sig med at være den sidste, der tilbage? Mm. Altså hele spørgsmålet også. Og så sker der også det, at en af hendes personligheder langsomt ændrer den her maskine til at, at på sin vis skulle fremsætte en personens fuldstændig mest, altså, deres mest gennemtrækkende jeg, deres perfekte jeg som i de fleste tilfælde lige pludselig har superkræfter på en eller anden måde. Okay. Og så får man også sådan et lidt flere superkræfter, end hun egentlig havde, som den her, som en af personlighederne er, er, der skribler. Hmm. Som på en eller anden måde lige pludselig får tatuering over det hele. Eller sådan noget. <laughs> men okay. hvad øh, den handler om, om den her person, der er sådan et øh, udlu udlusning, hjem for psykisk øh, syge mennesker, men som begynder at komme tilbage i samfundet på grund af netop den her maskine eller noget i den stil. <laughs> og så sker der en masse mor der, og så... Altså, virkelig også? Eller, altså. Jamen, altså, man er lidt tvivl om, der er noget, der er virkelig. er okay. det Men det er forestille forestillet, hvad virkelig, tror jeg nok. Mm. Men, men altså, så stille og roligt, så efter efterhånden, som fjern flere af de her personligheder, så trænger den her der Scribbler meget mere igennem. Så får den lavet den her maskine om, så den virkelig får der Scribbler frem. Ja. Og så viser sig, at The Scribbler ikke så bad. Altså, den er ikke så ond, mm. som man i, for, i første omgang har sådan... En tendens til at tro, måske. Okay. Anbefaler du det er leje? Jeg sige, at man kan godt se den. Uh. <laughs> det, uh. det, er er, ja, ja, det er fysisk, uh. altså, det er fysisk uh. muligt også at se den uden at kaste op og sådan noget. Okay. Uh. Den, den er ikke ligefrem dårlig, den her er ikke ligefrem god, men den, den bøjer mod god. Hvis du sidder, med... Hvis du okay. sidder okay. med det Scrubbler, og du sidder med tæt, hvad ser du så? Det Scrubbler. Okay. Okay. Men også fordi er tæt. der er kun det der Sam Jones part, det er sådan virkelig valgt for i virkeligheden. No, no, det er godt. Jeg vil lige sige kort, tæt, det var den her film med Mark Wahlberg, hvor han har fået den her bams, der er blevet og så leger det rundt så. Hmm. Jeg vil ikke, det, det der til sidst, hvor den er ved at dø, sådan, at det var også bare sådan, nej, jeg føler ikke noget for det her. Jeg er så kul. jeg, vil jeg sige, til, hvis du er sur på den film, så prøv at, jeg ved du godt kan lide selvpineri, jeg har set film med dig, forældre. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> så tag se jeg se A Million Ways the West. Den okay. er ringe. Så må vi tage så se det til næste gang. Nej, nej, vi, vi har set den for nylig. Den er jo den er ny jo. Du kan, du kan pine dig selv med den. Jeg vil sige, det er også åndssvagt, fordi den er tæt, ikke? Det er lavet sådan lidt som om, at... Hey, det er Bamsen, der holder tilbage, eller sådan noget. Det gør de, de lidt trailere. Og det gør de måske også. Det er sådan lidt den der holder ham. Um, Stadig være en dreng, ja. men... Bamsen er jo bare sådan... Altså okay, den laver fucked up ting, men den er sådan helt vildt flink. Sådan overdøret flink ved en ting, der går på skændens. <laughs> Så bare sådan... Hey, rolle, rolle, rolle, rolle. Hey, rolle, kæft, det der, der er, der. Sådan altså, det er sådan, den, den Normalt hvis man skændes, så kommer man simpelthen ting til hinanden. Den Den prøver bare hele tiden på at køre den ned. Jeg ved ikke, den film? Den film! Garda, men, jeg fortæller, hvad du, fortæller hvad du, ser, hvad du har set, Mathias? Jamen... Øh. <laughs> jeg ja, har sådan set kun set... Øh. Ja, miniserie er det jo ikke, men serien... Øh, Firefly sidst, og så den efterfølgende film, Serenity, som øh, ja, er lavet efter... Efter serien med samme skuespiller, men trods alt med et gap i relativt stort gap i hvilken i, i handlingen og, og ja, hvad der sker. Men det er en, en serie Firefly, hvor man følger et fly i firefly klassen og dens besætning. Cirka jeg tror det er på år eller 50 år i fremtiden eller sådan noget. Hvor der er. jorden er gået under, og så bor vi på, på nye planeter. Og de centrale planeter, de har masser af teknologi, og øh, der har så været en krig mellem de centrale planeter og yderplaneterne, og vi følger så øh, de her personer, som har været en del af den tabende koalition, som nu er ude på yderplaneterne, hvor der ikke er så meget teknologi, så det er sådan set en fremtids-western, hvor de øh, går nok flyver i, øh, i rumskib, men hvor det ellers er sådan en øh, westernagtig atmosfære. Øh. Og jeg synes, ja, set den, den meget god serie slutter lidt abrupt, og der var også lidt, og det kunne man godt se, der har været lidt uh, problemer i forhold til, uh, at Josephine, der lavede serien, ville i en retning, og TV-selskab ville i en anden, så der, der er nogle små ting der ikke sådan hænger så godt sammen i forhold til episoden imellem, og den slutter også ja, meget abrupt, men uh, jeg synes egentlig, den anden er en uh, okay. serie, og jeg synes, serien er, er bedre end filmen. Men jeg men, sige, filmen laver selvfølgelig en eller anden form for afslutning. Men det ved jeg ikke, hvad du siger, der, Bærke. Du har også set begge ting. Jamen, jeg synes jo sådan set, at serien er jo, er jo rigtig god, også hvis man fik lov til at se den rigtige række, rækkefølge. Række, række mm. mm. Jeg prøvede for sjov at se øh, sammenhængen mellem den forkerte rækkefølge og den anden bagefter. Hvad? Og øh, sådan et par år senere, efter jeg så det første gang. Og så kunne jeg jo egentlig godt forstå, at Blue Castle, fordi det hang jo ikke sammen. Mm. Men så når man bagefter finder find ud af. Sådan, altså, det Altså, man, man har fundet ud af, at det er jo, det er jo selskabets skyld, at det, her, det er sket nærmest. Ej. Den har jo potentiale til at have været en god serie, der kører i de 3-4 sæsoner, måske. Mm -hmm. Må, må jeg lige spørge noget? Hvis du, du, du nu gå ind og se den nu er den på Netflix, så ligger den i den rigtig, den. rigtig vej, I føler. Okay, okay. Nå, men den bliver simpelthen bare vist de anden. Ja. Ja. Men ja. Og filmen, den er jeg ikke så meget for, fordi udover, at altså, ud over, der er der, der er store hul imellem, hvad der sker i film og hvad der sker i serien, så der er jo den store hul, der er, at filmen ikke selv selv filmen nærmest er en af serien, så er serien også nærmest en prequel til serien. Okay. Jamen det, det, det, var, det var det var sådan og ja, ja. det er derfor også bracken lidt på banen Det var det store spørgsmål for mig. Fordi man ved jo ikke, at hun, hun jo også... Der er en søster, der, der er taget til fange af den her alliance. Ja, men det er jo hele den hun... handling, der også er i serien på mange måder. Ja, og det er jo så spørgsmålet, om hun er blevet taget til fange igen, eller, men det virker bare underligt, at han så kan fri hende igen. Ja, eller det virker også underligt, at de ikke kender den. Ja, det er det. At de, uh, yeah. Så, så, så det er sådan lidt, lidt en, uh, en uh, reboot af serien. Ja. Foran I filmformat. Ja. Nu og lige, det... hvor man alligevel har lidt kendskab til baghistorien og personerne. Det er sådan lidt... Ja, jeg synes også, at alle de der ting, som de sådan er ved at bygge op, når man ser den i den rigtige rækkefølge, de, de bliver også bare et eller andet sted spildt på jorden. Altså dem træder de slet ikke fat i, blandt andet med, med The Preacher, som er sådan, hvem er han egentlig? for han er ikke en præst, kan man rette ud. Og, sådan, ja, og det, det, det tager de slet ikke fat på. Man ser lige, at han er død øh, sådan, til sidst i filmen, men det er også det. det er, ja, masser af potentiale, der, der bliver uforløst i filmen. Men det er stadigvæk æh, at kigge hver. Man skal bare være opmærksom på, at Det ja, bliver nok lidt skuffende når sidste afsnit har været. <laughs> <laughs> Slutter lidt. Abort. Ja. Ja. Nu ser du der sådan en uh, rum-coboyterfilm. Uh, ja, rum-vistrum, altså nybyggere og sådan noget. Har den, har, kan, kan man mærke nogen som helst inspiration for Lone Star? Ja. Det siger de jo på nettet, men nu har jeg ikke set Lone Star, så det ved jeg ikke. Nå. Har du set en Lone Star? Ikke hvad jeg kan huske af en anden tøjning til børn. Nej. Ja. Der er nogen på net, der nævner det, men Nå, okay. men det har jeg først set efterfølgende. Jeg har ikke set Lone Star, og jeg tænker mig, ja, yeah, okay. Jeg tror ikke, det er noget, man skal gå tilbage til som en <laughs> buksin. <laughs> det er jo sådan børnet, jeg finder det også. Ja, okay. Nå, det var bare sådan helt vane nu. Ja. Uh, nu snakker jeg da om den der skrøbler. Ja. Har du set Identity? Så... Ja, der har Okay, den lød lidt sådan, lidt derhen af. Jamen, altså, på mange måder er den også lidt. Uh... De er begge sådan lidt greedy i sådan noget. men altså, i er sådan lidt mere, at alt foregår op i hans hoved. Ja, ja. ja det er også uh, en film med en sindsynlig der har sådan nogle forskellige personligheder og så. Men altså, den her, den foregår hovedsageligt i et højhus, som er sådan lidt udlusningshus. Udlustning, okay. Ja. Men men deres personlighederne, ja. de, de er meget mere eksterne i den her mens okay. den er internt i den anden, hvor de sådan er forskellige mennesker inde i hans hoved og foregår derinde. Ja. Så i den her, der er det mere sådan med, at det lige pludselig skifter skuespilleren bare over et andet spor, og okay. spiller en anden person nærmest. Okay. Ja, ja. Jeg vil heller ikke, ikke, ikke tro, at den ville være god, hvis jeg så den igen. Man. Jeg så den som ung, jeg tror, det er sådan en teensfilm med sådan, ude uh, det er et mysterium, ude uh, det kan alt kan lade sig gøre, og så er der så sådan spredt i nogle spor, der er falske spor, som man ikke kan gætte, hvad det er, og så spredt ja. i nogle spor, der er rigtige spor, og så når man ser det igen, så ved man selvfølgelig, hvad for nogen er rigtig, men ikke sådan specielt smart så sammen i det hele taget egentlig, altså. Nej. Men er John Cusack egentlig ikke med i den? Uh, John Cusack? Det kan godt passe, han er. Jeg mener, er en person, han er, han er ikke helt sikker. Altså, jeg kan aldrig kende forskel på, hvem der er med i filmen. Om det er John Cusack eller Kevin Spacey, de er lige dårlige. Ej, Kevin Spacey er nice. Stopper du med dit hate på ham? Han er dygtig. Jeg hater så meget på Kevin Spacey. Oh, det er Efter han lavede Superman, der er det bare, no. er det gode, superman? men han er den eneste, der holder filmen op. Altså, <laughs> ja, det vil jeg, sige. jeg synes Su ikke, der er meget, der holder filmen op. på. Okay? Jo, ham. Det er han er den eneste, Superman der holder ting op. Kan du da for? Jeg kan da da da ting rundt da da da da da da da da da da da da da da da da da da da ikke noget. da da da men sidder nogle gange til at at jeg har med tidsrejse at gøre, så noget og tænker, om kunne det være sandt og sådan noget. Mm. Men jeg ved ikke. Jeg valgte egentlig bare sådan lidt sådan Nå okay, det var deres at lad os tage på tidsrejse. Faldt ligesom sådan noget og sådan med sådan noget, men ved, okay, det. Men ved, jo ikke, hvad der fandt det sammen med ligevel. Nej nej. Så sådan lidt. Nå ja okay, det er sådan et godt sagskab. Men sådan sådan okay underholdende Ja. Altså ikke som i underholdende som ismen sagde og slukker på knæene, men næh, næh, fint. spændende fint nok. Ja. Skal sammen? Kan du også lige på? Ja ja, det var sådan lidt. Øh... Ja, jeg ved ikke om den var. Jeg kan godt lide det der med, at der var så relativt få mennesker med, eller om man skal sige, øh, også lidt slow paced. Øh, ja. ja, jeg havde jo ret tidligt regnet ud, hvad jeg må sige, leads, Æh, det er lidt Leads, The Worm Tale. Det er spørgsmålet, der sidder på det mobiltelefon, som er ja. sådan en SPV. Mm -hmm. Dog ikke, men, men, men altså stadigvæk, så synes jeg, men det er også, jeg kan godt lide, hvad nu hedder, ham hovedrollen herhånd. Edward uh, Hawke, hvad er der? Ethan Hawke? Ja, jeg kan godt jeg. jeg synes, han er altså dygtig. En dygtig mand. Daybreakers er også en god film. Det er den eneste vampyrfilm, no. jeg godt kan lide. <laughs> Det er dårligt. Det er du Hvis du siger er den eneste gode film, bare Så skal vi så se, hvad fremover Vi har en god. Jeg, jeg har set set mange vampyrfilm. Har du set Dracula? Ja, yeah. jeg har også set Dracula untold. Det er den nye. Ja. Men, er den god? Nej, ser mig ring Han er ingen. Har du set uh, den med hvad hedder han? Har du set Librarian 3, The Judas Chalice? Nej. Det er fandme en rigtig <laughs> Den med Tom Cruise uh, Vampyrs begivenheder. Oh, den er klamt. Den er god. Den er så klamt, drenge. Den er god! Nej. Nej. Generelt det er de dårlig. dårlige. Mange dårlige. er god. Så er det, det 3.000. Den skal vi først se. Ja. Ej, Roman Polanskis Vampyrnesnat. Den er fedt. Hvad med den der? Hvad, men er, er den ikke? Er det ikke en dansk, dansk Den sengle, jeg har ikke lige fået den set. Men jeg har den jeg dengang der kom trailer for den i sen tid. Ja. Der var nogle helt og sådan noget der. Ja, det kan jeg huske. jeg tror bare, den var flot, men det skal vi måske ja. se en gang. Hvad er den næste film, vi kommer til at se sammen, drenge? Eller kommer til at snakke om? Det film er Chain Reaction. Chain to the Reactions. Som uh, Christian er helt fint for at se. Ja, men, Gang. Det er Keanu Amen. for helvede. Keanu, han har aldrig lavet en eneste dårlig film. Og det siger jeg med sikkerhed på, at han aldrig har lavet en dårlig film. Ja. Ud over lake house. Vi høres ved. Afsnit 17. Genre action. Yes.